وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لینال الله لحومها ولا دماؤها ولا کیینالو التقوى منکم کذالک اسخرها لکم لَتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ سَمَاعَ عزت موندو مسلمانانو حاضرینو اوریدونکو ماذ سوره حجد ولسمی پاره ناز صحیح سورستا پدې سکه الله مونتا بیان د دې کې چې ماته د قربانې غوغي نه رسیږي او نه د قربانې ویني ماته اخلاص صدېږي تاسو نه چې چا کې اخلاص وي چا کې مینه وي نو دا غره مینه او اخلاص ماته په هر عمل کې رسیږي قَذَا لِكَا سَخَرَا لَكُمْ اللہ دارنگی مقررتی آکر استعصد پارا کار کې لگولی اللہ استعصد پارا زناؤر دی الله اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ دو وجد آگے بیان کئی دا الله دو وجزاد انا 640 تلار سمج کړه وا بشریل محسنین اعوذ برکا محسنین او دا هغه کو تاج هغه الله د دین د پارا اخلاصان کې پیدا کړي محسنین معنی اکثر مفسرین کوي مخلصین په عبادتو کې حریو یو عبادت کې اخلاص شرطه کوم یو انسان چې یو عمل کوي یو عبادت کوي کاه قرباني راو کاه نور عبادتونه دي نو پای کې اخلاص شرطو حافظ ابن کثیر په تفسیر د سوره بقره کې ذکر کوي پوشا شال چې د عمل د قبولیت د باردو شرط دی یا عمل چا خالص وي د الله د رضا کولو لپاره چې زه دا قرباني کوم داموش کوم عبادت کوم چې زما رب زمانه رضا شي او خوشاله شي دا ای یکونا موافقا لشریا د فادر دې شدا غا عمل د شریعت سره برابر وي ولکه یو انسان عمل کئ او دا اغا عمل دا شریعت سره برابر نو که اغا خا عمل وی نو اغا دا اللہ در بار کے نقبلی گی پا دا یو سو رزی یو عبادت را روان دے دا قربانے قو مخی دا اغیر پارا تیارے مخی دا اغیر پارا شرطونا مخی دا اغیر پارا کول منگ دا ضروری ہو چمونگ یو قربانی کو بکمہ طریقے اوکو سنگے اوکو ولی کو سوک بے کئی او دا قربانی چمونگ اکو باج اخلو کوئی ردیس حیثیت نشرا یو سنت طریقہ دا نکہ چاہو اکنے سواب دے او کچاہو نکہو سنت دے سنت ابی کم ابراہیم آن حدیث کرا جی سنت پماند طریقی سرا او دا طریقات و قرمانه دا واجب ده دا دانا جدا آم سنت دی سنت پا معنه دا طریقی سرازی من سنن سنت ان حدیث کلازی چاچه یو طریقا اکلا سنت پا معنه دا طریقی نو بعد خالق پدی نو پوئی یو بیاوی یه دا دا دیس سبود نو قرآن او نو آحادیث سراز گورا ما چه کم آیات اولوستا الله لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا دیکھئم دو قربانی بیان راگئے چه قربانی لازم ہوا سورة کوسر کی بیان دو قربانی کئی فَسُولِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ مُنزُو کا او قربانیو کا وان هر علالو کا قربانيو کا ها لا لا چ او واجب ده حدیث کے قرآن کې ډیرو آیاتونو کې د بیان راغلي ده د پیغمبر حکم د الله حکم ده ځکه الله قرآن کې ډیرو زینو کې منته په اعتبار پیغمبر حکم کړي ده پیغمبر حکم نہ منل دادا اللہ دی کتاب حکم نہ منلی حشر کے راجی وما اتاکم امر الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فنتو ا حکم چدر کئ تا ستا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاغیباں عملو اعمال ک یاونی وما نهکو مع فتهو او چې د کمم پیغمبر تاسو من کوي نو دغې او پیغمبر غمبر بې حکم کلی په قبان باندې دویم آیت د سرېنیسا کې چې راځي وما رسله مرسولین الله ل بز الله ندې لے دا لےګلې موږ یو پیغمبر مګر دې په رات چداغو تابداري او حکم دا الله رضاغو تابداري لازم نه وا او داغه په تابداري کیو حکم داو او چې د قربانېو دا څنګه قران کې الله دغه سورته نساء کې وي ومي تع الرسول فقت طاع الله چا چې پیغمبر اتبع وکړا چا چہ پیغمبر خبر ومنلا علاوه د زما خبر ومنلا زکه زمون شریعت او زمون دین خو په پیغمبر راغلو او هغه پیغمبر بیا دنیا او مخلوق ته وخودلو نو د پیغمبر دو حکم نه نور حکم ته څنګه پاغه عمل کې دیو جنا وایو ته رسولا فقدت الله یو عادت نه ګنا یاتونی دی او دارینگی الله وک تاسو او منل د پیغمبر و ان تتیعو تهتدو ک تاسو تابع دار غل نور کې چدازي ک تاسو تبا او غا تابع د پیغمبر نو ته تدو تاسو بلار ممه لار مندل په اتباع پیغمبر په منلو کې اسره شو ګرا احادیث او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم د قربانی حکم راغله وکنه دي حضرت برہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت رازی اوی من النبي عليه الصلاه والسلام سر اوتی دو یوم الاصحا اور قربانی دل یختارکه الالبقی بقیدہ جنۃ البقی اغاز تا پهله رکهتی نه بیالی سلا سلام دوکه د موځکو دتر عقبله علینا ب بی ووجي بیا مږته مخره والله او ان او والله نوسو کې نافیو می نه ح ب اول قبانې زمنګه پهور کې د ان نه به ځمږ به لومبه شروع کوو په منځ باندې دلوي اختر لومبه قرباني زمږ شروع کیږي د مننه نو چې منځ مو کو سم ما رجعو بیا موږ واپس کیږو دموننا مننه نو فنان حل موږ به بیا قرباني کو موږ به بیا علالیکو پیغمبر پاس صلی الله علیه وسلم وي دارنگه حدیث کی رازی د حضرت عبد الله ابن عمر روایت رضی الله تعالی عنہ اوه اقاما پاتشوهه ده نبی علیہ کی عشر سنین رسول اللہ صلی الله و سلام بالمدینه المنوره په مدینه المنوره کې اشره سنین اقام رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمدینه قیام کړیو پادشو نبی عليه صلوات و سلام او سيد ابا مدينه منور کي عاشر سن لسكالا يزحي هذا چه قرباني کولا هر کال لسكالا نبی عليه السلام په مدينه منور کي پادش و او لسكالا هر کال هغه قرباني کلی را چې تزانته امت دي پیغمبر پاک کي نو تب قرباني نکي لسكالا نبی عليه صلوات و سلام په مدینې مو نو او هر کال هغه قرباني کوي دا نو قرباني قرآن سره ثابته احادیث سره ثابته خوز دا قرباني په چاونه واجبہ دا د قرباني فضیلت اب ان من بل وخت بیا خوز لا خاص خاص خبر وکوم واه مختصری چې قرباني په چا واجبہ دا آیا د قربانی پیوست که یو سلی خیرات که چې زما د قربانی پورت پدا آئیه او رس که لاک دو پی خیراتی ورکم پنزو زرا دولا که نو آیا دا د قربانی حق دا دا کی گو کنا قربانی پارا دا چان لازم دا چاگا دا د پنزو ستولے یا داغي قیمت د 100 موجود وي او د داغي مالک وي یا دور پیسې وي د 100 نقد چې د 2150 د سپینو زړو ټول هغه د سره قیمت موجود وي خدا پیسې د 100 د حوایج او اصریو نه فالتوي دې د اکثر د ضرورت نه آ دا فالتوي نو په دبانو قرباني لازمه ده تا تقریبا 500 یا 50000 50 روپے نن سبا د دینه جوړي دوره بیسید یو انسان سره موجوده پدې کال لاج نفسی د اختر په قربانی دغه دوره بیسو مالک شه پد پدغه قربان لازم شه پدې مورز د قربانی پد سره ده د دې دی پیسو مالک شه دبا نو قربانی لازمه را پدې د قربانی د دورو پیسو مالک اوګر زیدا تر نوټ دوی د نمخ کې مخ کې نو په دوکوله باندې لازم ده شپګن پنسوس یا او پنسوس جوړیږي غالبا یو څیرے کې یو پاګار اسوال دې په لکونو روپای خیراتي ورکه یا ساته او قربانی په لازم هوا نو پاګار خیرات د دوه باندې قرباني نه ادا کیږي دو قرباني کوي یو سره یا یو زنانه ده چه ده اگه انیمی تولی سونه ده اگه سره موجوده ده ایخی ده سریخی ده خزیخی ده استعمال کرده ولی خدس رده قیمت موجود ده انیمی تولو دسروزرو که سره یو که خزی قربانی پیدازمه ده اون نیمه دنيمي بنزو ستولې د سپينوزرو د سلاموجود لري نو قرباني په لازمه ده او زياده سه د صدقه سره نصاب غټ ور دي بنزو تولې سپينزر یو توله د زرو ده څو سنغبيت دي نو اريو نصاب ته نه رسیږي بنزو لاستولې د سپينو چاندې دي یو طوله یا یو نمه یا دو طوله ده سونی دی پینزه و لزره شلزه روپه دی باید ماسه خوی یو نصاب نرسیگی لفه ما قربانیش تا آو دا غدره واله سیزونه یا غدواله سیزونه سره و سپین ابره جمع که. او چه دا غدواله قیمت دا دو نمه و پنزوستو سپینو ترسیده پینزه کم شپیت او زر او دا سر او کم شپیت او زر او دا قیمت دا تول او رسی دا قربان لازم دا غالباً نیمه تولنسه بعد د 500 دا پینزو پانزوز رو دا غالباً لیکن ایک بیس ایک پندرکی چلی گی یا دست که خو چې لا تولا دوار دو درې د سونی قربانی پینش دا خو کم معمولی بیسیم دا دی انسان دا خزی یا دی سری سر رالی او دائی خیری استعمال که نده او لده ای سنبال کری که نده نو که زر روپه بی سیوا شوئی دو زره پی سیوا شوئی آوازونم ده سرده نو بیا بداغی قیمت لگه اب قربانی پی لازم آده دا. خون داختر بودر بانی یو انسان ماما ده کاکا ده لالا ده ماسیده پپورا لزده یوور که ماشو ملا پنزل ذرا بل ورکی دور ورکی خپل مرسل ای او پر امبئی راز دیتا شپیتو ذرا مالکو کر ذیر دا انسان قربانی پر لازم آشو دالو جا خو مالا خیرہ خیراتی ملاو شو خو مالک خوشوی کنا شریعت تا مالک دنساب دو کر ذیر مالک شکنا مالا چا پیسی اتنا لس را کری پنزل در آ کری لس او آ کری شل در آ زده شپته او زره مالکو مالک او او دا زم ما دا حاجت نه سوای پېشي دي بسم الله قربان لازمه زبزم په سبب قرباني کوم کار نه لري نه او کار زنان نه دا وی دا خو قرباني رزیدا خطر نه خطر پدری مو رل باندې ته مالک د دې پیسو او ګرځې ده اچانکته له پیسو ميدان شو ها نو تابانه قربان لازمه را واللہ دا انسان د نارینو د زنانا د دریو جوڑونا علاوہ سوڑا جوڑی چیری داغی قیمت بلگے اب ہم دیکھ راولی زکاة او اوم اور قربانی کے اوم پر پیسو کی اب ایسا بے داسی سیزونا چکال کیاوزن نہیں استعمالی گی ہاں اب ہم دیکھ راولی تادا سامان ناغشت دی چا بلکل دی پیکلی دی کال کی دوکالا کی مغل استعمال کینا راولی دا اگه قیمت با دی سر راولی غب د سال پیسو دی پوشش نو پکار دا یادا سی دا لہو لعب سیزونا لکا تیوی دش سیزونا دا سی زروریاتو نا ندی لہو لعب دی آکتی استمالیم قیمت بلگے آگو هم دیکھ استمالی دام خفقہ علماء جی کرکری نو پکار دا دی چدو قربانی د مسائلو کمنگ دیر احتیاط نه کار واخلو او ڈیو کشش منگ پدی کو زمون قربانیانی خرابی نیشی دا ہمار دنساب و بایانو کو یو ملازم دے تنخادار دے تجارتی دے اگر سلا ملازم دو لاکھ روپے یو نیم لا روپے یو لاکھ روپے تنخاہ میاش تخلی خود دمیاش دے پاخر کے اگر بچت نہ ملاوی نه په د قبانانی لازمه ده او که نه ک چېر د دا پیسسی د د میاشتې یر د رسېږي او د په تنها کې دوه پیسې دله سووا کږي چې پهغیبانې دو500ړې لکه شپ د رو د بچت کوي دا بلکل ده خرچ رس ارسن برابر دي نو په د قوربان لازمه ده او که نه چې دا پیسسی د د آخریر د میاشتته پهې نه رسسیږي یره و منګي ده نو بیااپې قربانی لازم نه ده پدی بے صوبه نکالت دې دل لازم نه دي چې خلک وزيره پدې خو کال لازم تر دې دل اغه زکات ماري دي دې باغيباني زکات ها لازم دې پای کې کال اپدې کې لازم نه دي نو قرباني پد سيزونو کې ډېر احتیاط وکار دې قرباني زناور ساروي او اولو که غده چهلی گن و پیسا داده یو کال پورا چیو کمی قربانی پینکی یای غاخ راح کری غاخو بشک خبر بغیر دغاخو شیخ استل دستهی ندی زکا خوی و سریبانی دی اعتمادی چه دروق نوه ابل کال پروس کالا بل کال ساروی اخر کڑیر بی حد اگران چپا خیر خلکو ساروی خلقو خرس کلا چاو لگا خونو مات کلا چادا سے خرس کلا کم عمری او قسمو نو تلاکو نکر مات بی ذات خود تلیفون نکیدل دمختلف ہوزو یونو چیرے جی بزنگن غلط کار شوی منگ دیس کال پورا نو او منگ پا کال بانی ورکری سو گو میں ظلم دیکھنے داغه قربانی نه خبره وکړلې او تاسو دې مجرم ګرځیدلای وسه کفاره مې دي وسه کفاره مجرم مينو تا خوندې نقصان کړې ځان له اومه وغلوم نو یو څه وکړ دې قسم نو خري تاسو خو بدل شوکی خلک کي او دا خو تیار کړ دې مره بس زه د روګم په خپل مال کې نه د شک شه ها ازل غني خيجه هو یو د کور شې د تا معلومي آ یو چې خره اخی کلی هغه غسل ولکه سره پيون که سګي چله ګده پیسو یو کس ښه کته اغاچ دو کال تیری شيو په دریم کال کې رواني په دوم کال کې چې یو رسکمه قرباني بينيږي یو رسکمه اګه یو کس نووالي سالويته کته شي تروو وو پور باغې قرباني کوي ښه وروګي یو کس دی والی دو دی والی واشوا جوړه شوا جوړشو او که سپوري کی خدانه جاله کدريو پنځه وو څالو ور باندې سي نه دي په دوو سي نه دي په شپغو زدا چا وی دي دا شېب کده مندي نه چا سوره تاسو راکادي کور کی خملګري بار خصفه ملګري ځان سره ملګري کا او اغا پای گزان سره ملګري پیدا کا خملګري و داره چه دریگ بانه لکه دریگ خیریه و پینزه خیریه و سلور تاکه و نا تاکه دازم از تاکه بڑی دی باجی خاله کوئی چه یو سارویر درگا بچه پیدا شو گواه شو لنگ شو میخ شو لنگ شو او پاگه بانه کارلی تیر شو قربانی بینی که دا چاوی دی, دی هون درگی احتیاط به چیلی ضروری دی, دی که چه درگا سارویر تا خرس که او هغه بچې بغیر په یپاتې کیږي بچې نو نبياد هدي ساروي خرسول او قرباني کول سي نه دي دګه بچې هلاكي که بچې په خوراک لګې دلی د بچي په اړه بل بس کول شي او بچې د دینه بغیرم گذراندای کیږي نو قرباني به کیږي او دا نه چې بلنګ ساروي نه کیږي سو په کال نی تیر شوی دا د بچيه تمام علمازه کرکې چې حدیث کلازي یو نبی علی سلام ته وی حضرت مان غلط قاسم ابا نذ الله قانون جاری کا نبی علی سلام ورتهستا حمل شته ویا چې بچې پیدای شي بیا راشه وارثان یې حقوق تل چې د دې زنانه کده ماشوم پیدا شونه بیره والا ماشوم د خزه پیدائش نبی علی سلام ته راوستلا هم ماشوم یې رکھے ووینا بیايبه ور واپس کې سوبوی چې دا ماشوم په خپل خوراک نې را کې دلې ندی مرته صدا او کل جرم دي بچې حلاکی بیا واپس را پدېم زل چې کله پدېم زل هغه خزرالا چې داګه نه جلم شویو لازم کې اوګه کې هغه ماشوم نې وله دا ماشوم سره روټي وا او یې نه چقوا هغه حللا نبی اسلام چې ماشوم ته وکړتي دا چو خوا زم ما شوم اخوراګ باندې شروعو او اخورته غليشي په خپل لا نبی عليه السلام ته ما شوم لریګا ودا ما شوم قابل د خوراک ګرځېدلې او پاخذ باندې د الله قانون جاری کا دوه احتیاج زموږ پدین کړي دوه احتیاج زموږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اګه یو لا سوابو بل نقصانی کړي نه نه هغه چې کم سالوي عادی نو ده پاره ددی چه داگه ماشوم تا نقصانو نرسیگی تجولا وا خر سکی موری او سکی او بچه بیپویوشی نو بچه نخرابیگی تباکیگی نه نو دی وجه نا آغاو لمازه کرکی احنو با غر ساروی چیلے گر پیسو پا یو او سخی والی کتی سخی دیو تر اوو پوری اوخ والی ها تر اوو و پور جما کوله شپایکه خو غره چې کسان ټول شو راکا سوی برابر مال سوی د سود نه پاک وی انډر پول نه پاکی حرام خوري نه پاکی دښور خوري نه پاکی والکه کاروبار غلطی پیسې غلطی حرام خوری پکې شپ کسان بلکوس سینی که دنده را کا مال پاک دي کو یو مال ګډ وټ دي یو انسان بي دین ده د یو قربانی په وجه دا ټولو قربانی خراب شو دا کوي خو شریګه وکنه نو دا یو چې مله منګه سګو منګه خپل خیو کاږه ازګه هه پښښ خو دین نه نه تعالی له څه کې در کړی ټول فوکاوی خو که ساروی جدای بیا غوښه الله اپو اوشا نه تاسو په دې ساروی کې اګه کس شریک رې نو چې کله شرک ته دا میلاو شې دا ورو طرف نه نو دا مال وم ګوري داغه عبادت بم ګوري داغه اخيده بم ګوري کله هغه مال غلاته دا ګم مال یا ساده د یو کس ته کری بغلط دی پامل او با حرام خورې د مال باندې د یو قسم قرباني نکي اسې غو بندارو کو بزہ بنداری خوري قرباني ګور نه ميداویږي ثواب د یو کس نه ده د غوخو علکه زاسه ساوېلو چې غوخه به ګړې غوخي وګرو یا ساده دا غټو قرباني غلا تره د یو کسنی دی چې مال مالک ګورې پلا مور دې بیمار مال مالک اوسه اخپې ولکه مال بزله وکي ګلای دا قرباني ز غوخه او د نیتونو د خرابوالي په ورځانخ په قصابان کېږي په رولا وینا دا زه په پداره مګنه کووینه د عرب پلا مور دې بیمارې تخبل ورزا غوخه او جګرونه رولا دا کم قانون دی دیکی که معمولیم علیک از ایرا دیب خپشی دا دلد آشه ورکم اگر چرمی نده خود آشه با دلد آورکم قربانی غلطا شد سواب نیشتا دیر عباداتو کی نازک عبادت آگه دا قربانه معمولی معمولی سیزونو بانده معمولی سیزونو بانده یا ساتا قربانی, سات قربانی گوره گروریگی دا غیر فقه ها علماء دازه کرکیم چ سوره قرباني ځان د شین او بهتر ده بس ځان ته څار سقای کډ پیسه والا سہی والا جوړ والا جوړټا والا و بیا سپته لګي اچا الله او وس او واديږي نه ځ سره خش شری کو ګوري سہی والی چلېنی والی کډ پیسې والی هنو دی قربانو کړې دی او چې عقیده غلطه وي نه کیږي دبداعی کیدی پورا پہچان ان شاء الله تاسو د یو کې سکه چې بغیر د الله نه مخلوق ذمہ وار دی فایده او نقصان دی او مالک دی د بغیر د اسبابو منخدې شکرانی دا غبنونه باندې ورکه بغیر د الله نه دا چې کی دی والا چې دا 400 شریخو دا قوم قربانی دی اوم نکيږي مالک غلط دی عقیده غلطه ده عمده غلطه نګوره قرباني په غلطه راځه دا حيو دغه چې قرباني یوکس کس واغسته خلک قربانيان مخ کې نالي قرباني واغسته اوه قرباني روښوه اے بل فما اوس قرباني واغسته زمونه قرباني د غیب او شو تختې ده ساروه ما دې والو هغه شی مال قرباني په لاس رانل ما دمو قرباني واغستا چه زهره ما زغلاله دمو قرباني مواغستا چې دویمو قرباني ميواغستا نو داغه نه پس د قربالې نه مخکي اغلمبه صاحب ماته ملاو شو خصوص اړوي شو دعا لومبه ميواغسته وروښوې بیا مي دویمو واغسته ده اغلمبه ملاو شو ماده د کسباني دا دونه دي دو چې واغسته او کو قرباني ده کچر دداغ أغسطس تون غږه د قرباني مالدارو غنیو نو ده به یو قرباني کوي چې کما قرباني خو هي په کې یو پیداځي مده او کچر دده غریبو ها آیا قرباني واغستا اگرو کشوا بیا به لا واغستې ده او هغه لوبې میلاو شو نو د قرباني په غریب لازمي ده ها لا غوره لازم من نفل به شرو دا زمنده فق مساله لازم من نفل نو دو قربانی ډیر احتیاط پا کار دے چا منگ دیر دیر احتیاط نکارو آگلو یو سرے دو قربانی دو پارے زناور واغستے د غوا دو میغا سخے کٹے او آگا دو قربانی کنو نمک کی غریبو گر نو چې غریب شو او دا سره دومن قربت ته اورسه لکدا چې کوم منګای روان الله دے خیرو کی صبح کی دا غلا او له جمی بلا سکی گله دے خیر کی حل دیر په تباهه سلام اخره او بالا کړو نالا ها الله دے رحم وکي دا سه حالات را چې په قربانی نو خوشو کیو چې قربانی وادم خو منګای دا سجو له شو چدي ربه حد قربت پاګبان راي او غریب شو قرضداري شو اواغ زناول اغه خرسک او پخپل خوراک اوسکا کې ولګاو او په صدق قرباني لازم نه او ک لازم نه نه په صدق قرباني لازم نه نه زکه دې په اوه کې صاحب یې ستدا اپ دې دوه غستو قرباني ها مالدارو اغه څه و میاش مخه شلزه مخه لکو تقریبا شلزه پاز سره والی و حالات دا سړی شی او سره غریب شی بیماری متوجی شی ما ته سوق غریب کی بالکل داسي شی چې هغه د سلو د پزوسره په کړن لګی بیا هغه زنه اور د خرڅ کی د بیماری په حالات د بیماری او لګی په خپل کور په خرڅه او لګی نو هغه په ذو قربانی لازم نه ده بس الله خو پوجي ده غریب شو نو قربانی به ختم شو اوه ک مالدار قربانی غځوه و شي غریب شو نو قربانی پښتنه د او مالداری دا کدی کدی مخ کی مالدار نو وبذ قربانی بو وخت مالدار شو قربانی پہ لازم حدا مخ کی غریب او اوبدی کی مالدار سے لازم حدا مخ کی مالدار او قربانی بورد او کی غریب او کردے دا ج بیا قربانی لازم نہ دا دا وری خدا یا مثلا دا اکثر خلق پدی مصیبتوں نو صرف ہم لازم دی چم ددی مسئلے بیان کو علماء ذکر کرے مشترک کاروبار دے شریک ذکر دے منگایدا لچو صلی قربانی مگی خپل هم خراب شی او نورو قربانی هم خراب شی یو دغه مخ کنه اسلام ده چې منګه د اسلام خبرې وکم به دا خو خدای با یو سره و چې ما ټولو مردا کړل ټولو مردا نشه وړه قربانی ما تاسو ویلی چې یو عمل کې په اتباع یو عمل کې چې موافق وي سوال شوه زاول تاسو دا سوال کي علماو سوال کړي او بیا داږي جواب وولي کي یو سړی و چې د ځانه وي سوال څنګه بای ملګر کوی کام گزران کړي لپاره کر ره پورتو ماشال یو پیږي سروله یوځه شو په شریک باندې یو کار کوي دکان کوي باپاری کوي ځمېداري کوي او ان سب کا کھانا پینا یوه یي ہے او د ټول خراس کار په یو ځای دی شريك اگر فردن فردا یکه کام کو دیکھتے ہے کدی یو یو کس ا کا ته وګوري تو کسی پر به قرباني واجب نه ہوتی نو په یو باندې قرباني شپګرلدي اتونلدي یو ځای پروګرام چلی خو یو یو چې منګو وګورو نه یو یو رو صاحب نصاب ته نه دوړه مال یو یو ورته نه ملاويږي شپېته شپېته زره روبې چې دا د هغه د حاجت نه اصلي وي یو یو ته نه ملاويږي کیو کې کوی بي صاحب نصاب نه هي بنتا زکات هر یو ورور نصاب والو نه جوړي اگر شمولا ګټه ته تو اچھے کاته پېته نظراته او کو تول یو زمنګ ګورو لمنګ ته خوراک والہکاری خپوشاک والہکاری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 شپګرونی پنځه پلار څو چې دي پلارمله یوځه ځمیداری کوي یوځه دکانداري کوي یوځه خوراک کښې اسکاګ کوي بالکل بیاو کاتی مشر دی یو غم کوي خادی کوي لندین کوي او پنځه لګیا دي ځمیداری او واپاری کوي لزوما د عوامو دستور دادې و چې هغه یو لالا غم او خادي کوي بس هغه بز چاس رټلونی سي موږ د ټولو حق ادا کی موږ دا ورته شی ویلی داسه و اذا مګ روړدان بشور بس هغه هم خا دې کوي هغه هم خا دې هغه ته 60 حق ادا کوي پداه شرکت کاروبار کې یو روړد طرف نه قرباني کول دا قرباني نکېږي او که دا کس د کمو کسانو سره قرباني کې شریک شو دا ګونو رو قربانيم خره بکړه دا ولی زکات کسان شریک دي کاروبار یو دې و ار یو صاحب نصاب وازن نه جوړيږي دا ار یو سره تقسیم شي دا ار یو سره دوره پیسې نارازی چې شپه ته شپه ته دا یو ورسیږي نو چې یو یو صداش په ته شپه ته دا نه رسیږي پینځه کم شپه ته زه نه په یوم قرباني نشته او کته وی چې یو ووږي نه چې یو کې دانور بم کې او کې یو قربانی کې نو اګه سلور پینځه رونه چي دي اغيل بادو قرباني قيمت وركي الکه ما په پینځل زده باندې د پلانو صدا قرباني هوني ولا او پینځه رونه ور پینځل سهول وركي پینځل دس بلل وركي پینځل دس بلل وركي پینځل دس بلل وركي پینځل دس بلل که اګه کیا وکنه کوي خدای د غاله آزادش کذا کار کوي نبي حق ادا کیږي خو چې نا غیلې د قرباني پیسې ورکی نورو نورو لگا او نو د اغاینه قربانی کای او 2 لک لاند بالغانی او خپل قربانی کای او نور دغه سه دا قربانی د دم نه کیږي او چته ته چا سره شریک شې دا نه کی ګور یا ساته هو یو بل کاروبار شتا کاروبار و شرکت دې یو پلار دې کور کې بالغان بالغاندې حق کله تکل دي هم کاروبار کې شریک دي خو ټول گٹا و کاروبار ټول پروگرام شرک دے او دو تول اکاتی مشر هغه پلار دے پلار موجود دے خو دو بچو سره دور پیسہ نشدہ داگر په ملکیت کی چاگش پیتو زرطو رسی گی خو نن سبا بچی دا سشتہ چزان پت پر پروگرامو نچلائی چا پلاتو نزان لاغستی چا ځان له ګاډي چلوولي پلار معلومات نه ای بلور معلومات نه اپ خپل د خپل چیز مالک رې اپ ځان له قرباني کئ اي غزار شریک شریکي صاحب اي ا ظاهيري خي او نور ځل خپل لين چا سدان کړي یا ای پلاتون اغستي یا چې د زمکي یا بل چا سدا په لا لين دین کئ او خبره ده کار کوي چې زموږ شریک زموږ پلاړیا و دې نو چې کوم انسان د شپې ته ضرورو مالک دی خپل ځان هغه ته معلوم دی چې ما سره د ټول سیزون شتا او دا زما د ضرورت نه علاوه دی نو په قرباني لازم اده او کله د زمون سره دوره شی موجود نه دی هر شی د پلار دی نو چې یو پلار قرباني وکي نو دا غټول بچو حق ادا کیږي بس دا کدا جی سي بده بالفرض وتقدير دغه بچي دا اړيو شيزه د با ملکيت کې دي د زولو زولو اختیار نه دي ور کړو اصول اړيو شي ده دا معلوم دي نور داګه سشنې بچه بچي د قرباني وکي د ټولو حق ادا کړي په شي نو د دې شيزو نو کړې اختیار پر کار دي ها په دې کتابونو علماو لیکلي فقاو او په دې من ان شاء الله چې نن زمنګ سره اریز مخه تواز دي بالله مبارک من په نور ان شاء توصیکو د دې قربانۍ په دې مسایلو ان شاء سره کیږي کم کم ساری باندې کیږي په کومه طریقه سره پای کې عیب وي سره عیبونه پوري کیږي سره پوري نه کیږي نو د دې باندې ان شاء الله آئنده بیان کو خو موږ له په کارزادي چلو غونډې د وخت حاضریکو په دې باندې ځان څنګه چې د دنیا په کاروبار باندې ځان پوي کو چې په خپل نه بووي کو بل د له کده اله کر دې سودالاله اله کر دې شو کټل شو پاري منګ سنگ مې منځان پوي کو فارمونو وادا ری ټولو والا خود قرباني په مسلو مې منځان نه پوي کو زما لا بس ه اله اله ابا تلګري یوزه کو به یوزه کو پیسې لکه او ما پیسې داله زما کړی هغه پیسې بیا والو اوس ګان نه نا ګوریا ساته قرباني ډېر هم مسائل لري ډېر اخلاص والی خودي ثواب سوړه دے پيو یو ویختو پاساروی چې څوره ویخت دی په یو یو ویخت د زناور الله د انسان ګناہوںه معاف کړي صحابو ته پوښتږي یا رسول الله فصوف بعض زناورو کې ولې دی لکه ګدر بيزا اې ګو ویخت نه شته وړو پیغمبر با او څنګه چې هر یو ویخت د انسان ګناہوںه معاف نو په هر یو ولې الله ګناہوںه معاف ایو دې عبادت دی یته ومنګه چنلو چې چا ځان لا یوازمه خو پیسې قرض دی ستا پیسې قرض دی هغه ځان مثلا ابایندار نجوم انشاء الله من بیان کوم واخلو داوام الحمدلله رب